Harmadik fejezet. A villancs Genevieve. Poáró izgalomtól égő szemekkel kiugrott a kocsiból. Valósággal neki ment a rendőrnek. Mit beszél? Meggyilkolták? Mikor? Hogyan? A városi rendőr sajnálkozó volt. Ezekre a kérdésekre sajnos nem felelhetek, uraim. Igaza van, válaszolta Poáró, majd elgondolkozott. Az intézkedő rendőr tisztviselő természetesen bent van? kérdezte aztán. Igen, uram. Poáró elővette a névegyét és néhány szót írt rá. Kérem, legyen szíves eljutatni ezt a kártyát a rendőrtisztviselő úr kezéhez. A rendőr elvette a névegyet és sípolt. Néhány pillanat múlva megjelent egy másik rendőr és átvette Poáró üzenetét. Pár perc múlva nagy bajú szú, köpcsös úr sietett le a kapuhoz, a rendőrtisztelgetés félreállt. Drága Poáró, igazán boldog vagyok, hogy látom, éppen jókor jött, köszöntötte Poárót a köpcsös úr. Poáró arca felderült. Bex, ez aztán az öröm. Majd hozzám fordult. Egy angol barátom, mondta. Hastings kapitány, Lucien Bex úr. Mindketten ünnepélyesen meghajtottuk magunkat, majd Monsieur Bex ismét poáróhoz fordult. Édes öregem, tudja-e, hogy 1900 óta nem láttam, pedig akkor nagyon szép időket töltöttünk együtt Osztendében. Igaz, hogy ott hagyta a rendőrséget? Úgy van, magánirodám van Londonban. És valóban tudna valami felpülágosítást adni ebben a históriában? Minden esetre igyekezni fogok. De mondja csak, tudja-e az, hogy engem hivattak? kérdezte Poirot. Nem, hívatta? csodálkozott Monsieur Bex. A halott. Úgy látszik érezte, hogy mi készül. Sajnos egy kicsit későn üzent értem. Teringettét, kiáltott fel a francia rendőrtiszt. Úgy látszik előre tudta, hogy meg fogják gyilkolni. Ez nagyot változtat a mi feltevésünkön. No de kerüljön beljebb. Kinyitotta a kerthajtót, és lassan a ház felé mentünk. Kis idő múlva Monsieur Bex így szólt. A vizsgálóbíró Monsieur Oté. Azonnal jelentem neki a dolgot, úgyis befejezte már a helyszíni szemlét, és éppen meg akarja kezdeni a személyzet kihallgatását. Egyébként nagyon kedves és szimpatikus ember. Bizonyos, hogy magának is tetszeni fog, igaz, hogy különcem módszereiben, de annyi szent, hogy kitűnő bíró. És mikor történt egy gyilkosság? kérdezte poáró. A holttestet ma reggel kilenc órakor találták meg, Madame nem és az orvos véleménye szerint a halál körülbelül éjjel két óra tájt következett be. Tessék befáradni. A főbejárati lépcsőhöz értünk, a halban rendőrült, a rendőr biztos felugrott. – Hol van M. oté kérdezte M. Bex. – A szalonban, uram. Monsieur Bex kinyitotta a baloldali ajtót, amelyen mindhárman beléptünk. M. Óté és jegyzőkönyvvezetője nagy, kerekasztal mellett ültek. Mindketten felnéztek, amikor beléptünk. A rendőrbiztos biztos bemutatott bennünket egymásnak, és megmagyarázta, hogy hogyan kerültünk ide. A bíró magas, somány ember volt, sötét, szúró szemekkel és gondosan ápolt rövid, szürke szakállal, melyet beszéd közben gyöngéden simogatott. A kandallónál görnyedt idősebb férfiát, akit doktor Duran néven mutattak be. Ez elég különös, jegyezte meg Jóté, mikor a rendőr biztos befejezte jelentését. Itt van az a levél, amit kapott Poáró úr. Poáró ajnyújtotta neki a levelet, s a bíró elolvasta. Hmm, valami titokról beszél. Kár, hogy nem magyarázta meg bővebben. Nagyon kedves volna poáró úr, ha megtisztelne bennünket azzal, hogy segít a nyomozásban. Remélem, nincs sürgős dolga Londonban. Feltétlenül maradok, jelentette ki poáró, Csak azt sajnálom, hogy későn érkeztem, és nem tudtam megakadályozni kliensem halálát. Most már becsületbeli kötelességemnek érzem, hogy kinyomozzam a gyilkost. A bíró helyeslően bólintott. Ez minden esetre becsületére válik. Különben is valószínű, hogy majdnem Renaud is kívánni fogja, hogy részt a nyomozásban. Egyébként várjuk Monsieur Sirot Párizsból. Minden percben itt lehet, és bizonyos vagyok benne, hogy kölcsönösen hasznát fogják venni egymásnak a nyomozásban. Tisztelje meg bennünket azzal, hogy jelen lesz a kialgatásoknál. Fölösleges mondanom, hogy bármire lesz hisz szüksége a munkájában, az a rendelkezésére fog állni. Nagyon köszönöm, velete Poirot. Sajnos pillanatnyilag teljesen sötétben tapogatózom. Egyelőre semmit sem tudok. Monsieur OT a rendőr biztosnak, aki beszélni kezdett. Ma reggel François, az öreg házvezetőnő, amikor lejött, hogy megkezdje munkáját, nyitva találta a hal ajtaját. Megijedt, hogy tolvajok jártak a házban, s ezért nézett az ebédlőbe. Itt azonban látta, hogy az ezüst megvan, és nem gondolt tovább a dologra, mert azt hitte, hogy a gazdály a reggeli sétára indult. Megbocsát, hogy félbeszakítom. Szokása volt ez a megboldogultnak? Nem, de Françoisnak az a meggyőződése, hogy minden angol bolond egy kicsit, és azért természetesnek találja, ha egyik pillanatról a másikra valami szogatlan dolgot csinál. A fiatalabb szobalány, aki rendes időben benyitott úrnőjéhez, rémülten látta, hogy Madame Renaud betömött szájjal megkötözve fekszik, és éppen akkor hozták hírül, hogy megtalálták Monsieur Renaudt is, holtan, agyon szúrva. Hol? Ez éppen a legkülönösebb az esetben, Monsieur Poirot. A holtes ugyanis arccal lefelé egy nyitott sírban feküdt. Nyitott sírban, kiáltott fel Poirot élénken. Ez érdekes. Valóban az, bolintott a rendőr biztos. A sílt frissen ásták, néhány jarnyira a villakertjétől. És mikor állhatott be a halál? Érdeklődött poáró. Dr. Düron válaszolt. A halál legalább hét, de lehet, hogy tíz órával ezelőtt következett be. Szóval éjfél és hajnali három óra között? Úgy van. És ezt Madame Renaud vallomása is megerősíti, aki szerint két óra után történhetett a szerencsétlenség. A halál azonnal beállt, és szó sem lehet öngyilkosságról. Poáró és a rendőr biztos folytatta. Madame Renaudt a megrémült cselédek azonnal megszabadították kötelékeitől, de a szegény úr, hogy értetesen gyönge volt, és majdnem eszméletlen az elszenvedett fájdalmaktól. Valószínűleg látszik, hogy két állarcos férfi lépett be a hálószobába, akik megkötözték, a száját betömték, férjét pedig kényszerítették, hogy kövesse őket. Mindez a cselédektől tudjuk. Amikor az asszony meghalotta a tragikus újságot, rettenetes ideg kapott, úgyhogy, bár Dr. Durant csillapított adott be neki, ez ideig még nem volt lehetséges kihallgatni. Reméljük, hogy kicsi nyugodtabb lesz, amikor felébred, és ki fogja bírni a kihallgatás kellemetlenségeit. A rendőr biztos, tartott. Kik laknak a villában? kérdezte most poáró. Itt van először is az öreg a házvezetőnő, aki már a Villa Genevieve előző tulajdonosainál is évekig szolgált. Itt van még két fiatal lány, dönizes Leoni akik egyébként testvérek. Merlin Billy illetőségűek és a szüleik rendes, tisztességes emberek. A sofőr, akit Monsieur Renaud Angliából hozott magával, jelenleg szabadságon van. Ne is pedem Renaud és Cseh, a fia, ő egyébként nincs itthon. Poirot elgondolkozott, most Monsieur Oté hirtelen megszólalt. Marchant. A rendőr megjelent. Vezese be azt a Françoiszt. Az ember tisztelgetés eltűnt, két perc múlva visszatért az ilyet házvezetőnővel. Neve? kérdezte a vizsgáló bíró. Françoise Arisé. Régóta szolgál a Vilaséné Tizenegy évig szolgáltam az örgrofné őmértóságánál, azután, hogy az idén tavasszal adta a villát, itt ragadtam az angol úraságnál. Sose hittem volna. A bíró röviden leintette. Rendben van, Françoise, most arra feleljen ki szokta rendesen bezárni a főajtót éjszakára. Én kérem szépen. Na és az éjszaka? Akkor is be volt zárva. Bizonyos ebben? Megmennék esküdni rá. Mikor zárta be az ajtót? Mint rendesen fél tizenegykor. Hát a házbeliek mit csináltak? Már aludtak? A madem nem sokkal előbb vonult vissza. dönőzes Leoniben nem jöttek fel, az úr pedig még a dolgozószobában volt. Szóval, ha fél tizenegy után valaki kinyitotta az ajtót, az csak mősztyőrőnó lehetett? Az öreg lánya vállát vonta. Minek nyitotta volna ki, hogy boltok-boltokon bejöhessen? Hogy is ne? Volt az úrnak magához való esze. Meg azután a hölgy még akkor elment, amikor az ajtó nyitva volt. A bíró hirtelen François szavába vágott. A hölgy, miféle hölgy? Az a hölgy, aki nála volt. Hogy érti ezt? Tegnap este egy hölgy volt nála látogatóban? Nem csak éppen a tegnap este, hanem már többször is. No és ki volt az a hölgy? Ismeri? A nő ravaszul mosolygott. Honnan tudjam, hogy ki volt? Nem én szoktam ajtót nyitni. Hoho. -ho. Kiáltott fel a vizsgálóbíró, miközben dühösen az asztalra vágott. Úgy látszik, maga tréfálni akar a rendőrséggel. Rögtön mondja meg, hogy hívták azt a nőt, aki esténként meglátogatta M. A rendőrség, a rendőrség, motyogta Françoisz maga elé nézve. Sose hittem volna, hogy még a rendőrséggel is lesz dolgom. Nos, hát ismerem a hölgyet. Madame Dobreux volt. A rendőr biztos előrehajolt és csodálkozza kiáltott föl. Madame Dobreux, a Villa marguerite a kanyarnál? Úgy bizony, finom kis alak, mondta Françoisz megvetően. Madame Dobroy, ismerelte a rendőr biztos, szinte lehetetlen. Nolám, morogta Françoisz, így jár az ember, ha megmondja az igazat. Szó sincs róla, mondta a vizsgálóbíró békítően. Csak furcsának találtuk ez az egész. Tehát Madame Dobroy és Monsieur Renault biztos, hogy így volt. De mennyire, bizonyította Françoisz. Különben is mit csodálkoznak. Az angol úr nagyon gazdag. Madame Dobroly pedig szegény és nagyon szép. Túl szép a hosszú csendben éljön a lányával kettecskén. Bizonyos vagyok benne, hogy sok van a füle mögött. Már nem fiatal ugyan, de azért csak látná az úr, hogy utána fordulnak a férfiak, ha végigmegy az utcán. Az egész város tudja, hogy mostanában igen jól ment a dolga. Mindig volt pénze bőven. De most vége lesz a jövedelemnek. Fejezte be François meggyőződéssel. Mr. Oté elmélyedbe simogatta a szakállát. És Madame Renault kereszte végre. Mit szólt ő ehhez a barátsághoz? François vállat vont. Ő mindig nagyon kedves és nagyon udvarias. Az ember azt hitte volna róla, hogy még csak nem is gyanakszik, de azért a szív csak szenved. Én láttam, hogy a medám napról napra sápadtabb és soványabb. Amikor egy hónapal ezelőtt megérkezett, egészen más asszony volt, és az úr is nagyon megváltozott, mint a súlyos gondjai lettek volna. Látszott rajta, hogy az idegei a végét járják. Nem is csoda. Ilyen nyílt és nem viszonyt folytatni. Angol kell hozzá, az bizonyos. Sértődöttem feszentem a széken, de a vizsgálóbíró folytatta a kérdezősködést, és nem hagyta mellékvágányra terelni az ügyet. Szóval Dobreuth, nem dobroyt, nem összőrönó engedte ki, hanem még azelőtt elment, hogy maga a főajtót bezárta. Igen, még hallottam, amint kijöttek a dolgozó szobából, és az ajtó felé közeledtek. Az úr jó ét kívánt, és betette utána az ajtót, mondta François. Körülbelül hány óra lehetett akkor? Pár perc, fél tizenegy előtt volt Emlékszik, hogy mikor ment aludni Monsieur Igen, tíz perccel azután, hogy mi visszavonultunk, jöhetett fel. A lépcső különben is úgy recsek, hogy minden lépés meg lehet hallani. Ma is más nem tud, ez az egész. Semmi gyanús lesz nem hallottak az éjjel. Semmit. Melyikük jött le ma reggel először? Én, és mindjárt észrevettem, hogy a hal ajtaja tárva nyitva áll. Hát a földszinti ablakokkal mi van? Zárva voltak? Igen, egyébként sem láttam semmi gyanúsat vagy feltűnőt. Jól van, François elmehet, bolintott a vizsgáló bíró. Az öreg asszony az ajtó felé csosszogott, a küszöbön azonban visszafordult. Annyit mondok még, uram, hogy az a madam dobroly veszedelmes perszóna. Tudja, egyik asszony ismeri a másikat. Finom kis személy, ezt ne felejtse el. Felcsóválva hagyta el a szobát. Most Leoni ullártot szólította a bíró. Leoni zokogva jött be, és egészen hisztérikusan viselkedett. Monsieur Othénak éppen elég munkát adott, amíg végzett vele. Nagy lehetett csak kivenni belőle, hogyan találta meg az asszonyát megkötözve. Előadás azonban túlzottnak látszott. Egyébként ő sem hallott semmi ezt az év folyamán. Döniz nővére semmi különöset nem tudott. Neki is az volt a benyomása, hogy gazdájuk az utóbbi időben nagyon megváltozott. Napról napra rossz kedvűbb, kedélytelenebb lett, utóbb már alig e valamit. Döniz ezt azzal magyarázta, hogy a mafia üldözte. Egész nem bizonyosan két állarcos ember. Már ahogy ők ezt szokták, bizony mondotta, rettenetes társaság az. Nem lehetetlen, mondotta a bíró. Kislány, maga eresztette be tegnap Madame Dobrolyt? Nem, kérem, én tegnap előtt este be. De hiszen François éppen most mondta, hogy tegnap este is itt járt Madame Dobroy. Ez tévedés, uram, valóban volt itt tegnap egy, hogy látogatóban Renónál, de az nem Madame dobrój volt. A bíró meglepetve ismételte meg kérdését, de a lány ragaszkodott vallomásához, hogy ő jól ismeri Madám Dobröt látásból, ez a hölgy is sötét hajú volt ugyan, de sokkal fiatalabb nem nél. Látta már ezt a hölgyet máskor is, faggotta tovább a vizsgáló bíró. Nem kérem, vagy bizalmaskodva hozzáfűzte. Azt hiszem angol lehetett. Angol, honnan veszi ez? Monsieur Renault után között franciául, de a kiejtésén észrevettem, hogy nem ide való. Azután meg, amikor kijöttek a dolgozó szobából, angolul beszéltek. Hallotta, hogy mit beszéltek? Csapod le rá a vizsgálóbíró. Megértette? Persze, hogy megértettem, tudok én angolul, mondta Dönész büszkén. A hölgy ugyan nagyon halkan beszélt ahhoz, hogy megértsem, de hallottam az úr utolsó szavait, amikor kibocsátotta az ajtón. Dönész szünetet tartott, és aztán fontoskodva nagy igyekezettel törte. Igen, igen, de az Istenért most már menjen. Igen, igen, de az istenért most már menjen, ismételte a bíró, és intett a lánynak, hogy mehet. Dönis távozott, vagy pár perc múlva visszahívták françois -t. A bíró megkérdezte tőle, hogy bizonyosan tudja-e, melyik este volt itt madám Dobröy. François azonban makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy tegnap este Madame Dobröy járt itt. Szerinte Dönis csak feltűnési viszketegségből fűzte ki a szemesét aval az idegen hölgyel. Hencegné akart az angol tudományával. Lehet, hogy az úr soha életében sem mondta azt, amit Doniz előadott, de ha mondta volna is, elvégre Madame Dobra is jól beszél angolul, és mindig angolul beszélt Monsieur és Mrs. Renault -bal. Tetszik tudni, Monsieur Jack, az úr fia rendesen szintén jelen volt, és ő nagyon rosszul beszél franciául. A bíró erőltette tovább a dolgot, ehelyett inkább a sofőr után érdeklődött, állítólag Monsieur Renault szabadnapot adott neki azzal, hogy nincs szüksége a kocsira. Fajó volt össze a homlokát, mi az? kérdeztem súgva. Türelmetlenül egyintett és így szólt. Pardon, Bex, Monsieur Renault tudott kocsit vezetni? A rendőr biztos kérdően nézett Françoiszra. Nem, uram, az úr vezetett kocsit, mondta az öregasszony. A ránc még mélyebb lett poáró homlokán. Szeretném tudni, hogy mi bánt, kérdeztem türelmetlenül. Nem érted, szólt poáró idegesen. Emlékezzél vissza, hogy Monsieur Renault azt írt a levelében, hogy kocsit küldenénk Caléba. Talán taxit gondolt, próbálkoztam. Lehet, bár érthetetlen, mert minek kocsit bérelni, ha van kocsija az embernek. És különös, hogy miért éppen tegnap küldte szabadságra a sofőrt. Csak úgy szeszélyből? Vagy inkább talán el akarta távolítani még a megérkezésünk előtt?